Я сам, сам, захарчав жирняк і відразила скинув із себе плащ, напханий угорі ватою. Тепер він і не горбатий, і не сутулий. Тепер він той самий фотограф, якого в вищому світі вважали за свого. Жерняк коло піднявся і з силованою посмішкою догодивився мені в очі. Ну що, пане журналісте, тепер ти втішений? Мабуть, так, пане фотографе. Тепер у театр. Поверну Харіку маску і додому. Треба переглянути одяг, знайти заміну зі костюму, завтра ж би його трясся на роботу. І так два дні не з'являвся. Я штовхнув хто в стелезні, наче від середньовічного замку двері, зайшов у напівосвітлене фойє і заціпенів, приді мною на стіні великий портрет бозі Абрамовича у чорній рамці, внизу кілька кошиків із бляклими осінніми квітами. «Коли?» – вражено прошепотів пересохлими губами. Уночі почув тихий, наче загробний голос, певна прибиральниця або ж білетерка. «Він дуже хворів, а ви його знали?» Я повернувся і швидко, щоб ніхто не вгледів моїх сліз, вискочив на вулицю. «Нахамалы, сыграй на скрипке снова, Тебе я в стену грозно не стучу, И я я кусни, я кумарени, Повторюючи, начи молитву, Рядки снопив забутый у вирша, Я по складам мелодию учу, Чтоб сочетались музыка и слово. Бузи, Бузи Абрамовичу, Як же це сталося, як же це вы? ібо можна вирушати на віки вічні, не попрощавшись. Довго блукав квериком, сів на лавку, якраз під розлогим кущем горобини, і вийняв сигарети. Сутеніло. У синій, здається, пропахлі свіжо зрізаними грибами під тьмі то тут та там загорялися по осінньому журно-мрійливі ліхтарі. Шерхало обгілля і сумовито лягало на асфальт позолочене листя. Я закурив. У вас знайдеться сигаретка. Піднімаю голову. Геолог. Худий, неголений, зі щербатими зубами. З-під чорної плетеної шапочки звисають брудно-сиві куштрі. Засмальцований плащ, пом'яті штани, ніби собаки гризли, підтикані, порвані. Через плече велика зашмарована сумка, від сморну якої можна задихнутися. Я простягнув пачку. Чорними, як сажа пальцями, геолог висмикнув сигарету, нікого посміхнувся. Можна дві? Я з подругою. Подруга підстать своєму кавалеру. Тільки очі у неї сяйливі та обличчя розпашили. Стоїть трохи осторонь, похитуються. Ще й усміхається до мене. Спасибі, браток. Дай Бог щастя. Вони прикурили, і щось гелгочучи між собою... Неквапом поволі пішли алейкою, Раз у раз зазираючи до урла. Я довго дивився йому слід, Нараз вони повністю сховалися В гостій прохолодній пітьмі. І раптом у тому місці, Де їхні постаті чорним сувоємо оповила ніч, тільки значно вище, Спалахнули готичним шрифтом великі бордові літери, кафе,